Jabur 45 dari ayat 1 sampai 17 Untuk pemimpin musik menurut lagu Bunga Bakung, Renungan Puak kora Lagu Kasih Hatiku melimpah dengan tema yang indah Aku menyanyikan ciptaanku tentang Raja Lidaku seperti pena pujangga Engkau lebih hebat daripada anak-anak manusia Kasih kurnia Tercurah di bibirmu. Maka Allah memberkatimu selama-lamanya. Ikatkan pedangmu di pinggang. Wahai Raja yang perkasa. Dengan kemuliaan dan kedaulatanmu. Dan dalam kedaulatanmu. Tujulah kemenangan. Bagi kebenaran, kerendahan hati dan keadilan. Maka tangan kananmu akan mengajarmu. pelbagai perkara yang menakjubkan. Anak-anak panahmu tajam menikam jantung musuh raja. Bangsa-bangsa rebah ke bawah kakimu. Tak tahu, ya Allah, kekal selama-lamanya. Tongkat kebenaran adalah tongkat kerajaanmu. Engkau mencintai kebenaran dan membenci kejahatan. Oleh itu, Allah, Allah Tuhanmu telah mengorapimu dengan menyak kebahagiaan lebih daripada teman-temanmu. Seluruh pakaian diharubimur, gaharu dan cendana dari istana-istana gading yang menggerangkan hatimu. putri raja-raja antara perempuan terhormat di kelilingmu. Di sebelah tangan kananmu berdiri permaisuri berhias emas dari opir. Dengarlah wahai anak perempuan, pasang telingamu baik-baik dan timbangkan kata-kataku. Lupakan bangsamu dan rumah ayandamu, kecantikanmu memikat hati raja, hormati dia kerana dia Tuhanmu. Putri terus akan datang membawa hadiah, orang kaya akan cuba mengambil hatimu. Putri penuh kemuliaan di istana, Pakaiannya ditenun dengan benang emas, dia akan dibawa menghadap raja dengan pakaian aneka warna. Anak-anak darah mengiringnya akan menghadapmu. Dengan gembira dan sorakan riak mereka akan dibawa. Mereka akan masuk ke istana raja. Putra-putramu akan menggantikan nenekmu yangmu. Engkau akan merajakan mereka di serata bumi. Dengan nyanyanku ini, namamu akan diingati turun-temurun. Maka bangsa-bangsa akan memujimu selama-lamanya.